Bună ziua, dragi ascultători. Am vorbit până acum despre pregătirea omenirii a iudeilor și a păgânilor pentru a-L putea înțelege și primi pe Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul Lumii. Astăzi vom răspunde la o întrebare care a frământat pe mulți. Este posibilă mântuirea lumii? Un prim argument care arată posibilitatea mântuirii este că însuși Dumnezeu a pregătit pe oameni în vederea mântuirii. Temeiul posibilității mântuirii îl formează faptul că păcatul părinților omenirii, Adam și Eva, nu constituie o cădere radicală ca aceea a îngerilor răi care au devenit diavoli. Ei au căzut din proprie inițiativă și prin sine, fără nicio ispită din afară. Omul însă n-a căzut prin sine, ci fiind amăgit de diavolul. Revolta îngerilor rei a fost îndreptată direct împotriva lui Dumnezeu, numai prin voința lor, pe când la om răzvătirea voinței a fost însoțită de pofta senzuală, care este mai ușor de trezit din exterior, ducând la întunecarea minții. Îngerii rei au fost într-o situație mult mai favorabilă decât omul, care este spirit îmbrăcat în trup, ei ar fi putut cu mai multă ușurință să-și păstreze și să-și desăvârșească starea primordială. O altă problemă foarte importantă. Dacă mântuirea omului e posibilă, ea nu poate fi obținută de om numai prin puterile sale proprii și aceasta din cauza gravității căderii sale, a stării de păcat și a osândei în care se găsea. Nici omul și nici altă ființă creată și deci mărginită nu ar fi putut să repare greșala omului în fața dreptății divine, să împace pe om cu Dumnezeu, să zdrobească în sine păcatul, să restaureze omul, să înlăture urmările păcatului în om și în lumea externă și să aducă adevărată preamărire lui Dumnezeu. O astfel de lucrare echivalează cu o nouă creație a lumii și a omului, fapt posibil numai lui Dumnezeu, nu omului. De aceea Dumnezeu a hotărât ca fiul său, cel unul născut, a doua persoană a Sfintei Treimi, să se întrupeze și luând adevărata fire omenească, să aducă în locul omenirii păcătoase jertfa curată de împăcare. Mijlocul ales de Dumnezeu pentru răscumpărarea omului, adică Dumnezeu să ia trup omenesc și să aducă jertfă, corespunde în cel mai înalt grad și ființei divine și naturii omului căzut, căci prin aceasta se armonizează desăvârșit bunătatea cu dreptatea dumnezeiască și se manifestă toate perfecțiunile dumnezeiești, cu deosebire iubirea Înțelepciunea și atotputernicia, îndumnezeindu-se totodată și firea umană. Dumnezeu își arată bunătatea, pentru că n-a trecut cu vederea slăbiciunea omului, ci s-a îndurat de cel căzut și i-a întins mâna. Își arată dreptatea, pentru că omul fiind biruit, nu era posibil și drept ca altcineva decât omul să învingă pe tiran. Și de asemenea, prin modul cum l-a mântuit pe om, Dumnezeu își arată înțelepciunea, pentru că a găsit dezlegarea cea mai potrivită acestui lucru, care altfel era cu neputință. Căci Fiul lui Dumnezeu, fiind Dumnezeu desăvârșit, ia trup prin nașterea din Sfânta Fecioară Maria și devine om desăvârșit, în felul acesta împlinind cea mai mare noutate. Din toate noutățile sau singurul fapt nou sub soare, Dumnezeu devine om. A fost necesară întruparea? Și cui a fost necesară? Întruparea lui Dumnezeu a fost de cel mai mare folos omului. Dumnezeu nu a avut nevoie de întrupare. Dacă Dumnezeu ar fi avut nevoie de întrupare pentru mântuirea lumii, atunci El ar fi fost un Dumnezeu limitat. El, cel atotputernic, ar fi putut să împlinească orice și numai cu cuvântul, dar ar fi fost nefolositor pentru om, căci acesta deprins să păcătuiască ar fi căzut din nou. Dar Dumnezeu cel milostiv și iubitor de oameni, voind să arate biruitor pe cel căzut, adică pe om, se face el om, ca să ridice pe cel asemenea prin unul asemenea. Vă doresc o zi bună și binecuvântată!